A Múlt Első Követe Utazásom a szeretetreméltó, szellemes Szent Zsermen társaságában végtelenül szórakoztató volt. Kitűnően épített, párnázott hintonkat, amelyben különféle elmés szerkezetek szolgálták a kényelmet, a gróf híres telivérparipái húzták. Utunkat olyan jól szervezték meg, hogy a váltásoknál is saját pihent lovai, s egy-egy szolgája várták. Szent hintójában láttam először lecsapható asztalkát, kicsi falba jéggel hűtött élelmiszer szekrényt, víztartót, melegítő szerkezetet, amelyel néhány perc alatt teát, fekete kávét készíthetett jidám, az angol nagyors, néma tibeti szolga, gomnyomásra működő füstölőket, amelyek tetszés szerint frissítettek, vagy álomba merítettek, anélkül, hogy utóhatásuk káros lett volna. Tetszenek az én kis játékaim? mosolyogta meg csodálkozásomat. Egészen zavarba ejtők, ismertem be. 15 lajos ördöngösségnek tartotta ezeket az ötleteket, és úgy sóvárgott utánuk, hogy megkísérelte ellopatni tőlem, pedig ez a szemfényvesztés nem egyéb, mint egy kis kölcsön a jövőből. Az emberek meg fogják szerezni maguknak az ilyenfajta kényelmességeket, és helyét teszik, anélkül, hogy segítene rajtuk. A fejlődés iránya kétségtelenül efelé mutat, de ma még alig elképzelhető, milyen lendülettel és aránylag milyen rövid idő alatt fog kibontakozni. Az élet külső kerete ijesztően kitágul majd, a kasztok valamennyire nivellálódnak, s a tömeg közel torul a kevesekhez elintézetlen problémáival. A forradalomra céloz, bólintott, forradalmakra, évszázadokon át újra és újra kirobbanó, sok külső és belső forradalomra. Arca tűnődővé, Pillantása elmerülté, messzenézővé vált. Az elsőhöz nem sokára elhangzik a végszó, Mormolta halkan. Mielőtt Párizsba mentünk volna, egy teljes hónapot Gentben töltöttünk, szigorú visszavonultságban. Szentzsermen ki sem mozdult szállásunkról. Én voltam az összekötő a világ és közötte. A régi város az álló időben ódon házaival, keskeny ablakaival, árkádjaival, faragott díszeivel, macskaköves utcáival nőnberg emlékét borzolta fel bennem, amikor szintén a mágus kíséretében jártam a világot. Ő lényegében egy volt azzal, akit most követtem, ha más testet és arcot viselt is. Én azonban, és ez a felismerés hálát, bensőséges örömöt keltett bennem, Teljesen idegenné váltam ahhoz a hajszolt, szerencsétlen megszállotthoz, akit akkor Hansburgnának hívtak. Szent Zsermen visszavonultsága alatt mindig szigorúbban étkezett, mint egyébkor, és közben egész napos böjtöket tartott. Én ügyeltem fel ételei elkészítésére. Eferügyeletre idámnak nem volt ugyan semmi szüksége, mert utasítás nélkül urának gondolatparancsára hajtott végre mindent tökéletesen inkább az én tudásom ez irányú gyarapítását célozta. Szentzsermen ételeinek főalkotó része a zabliszt volt, amelyet hidám maga őrölt kis kézémalommal hol hol finomabbra. Sót keveset használt. Mézet, citromot, tejet, annál többet. A zsíradék, amellyel főzött, tiszta növényi olaj volt. Friss vaj és sok nyers gyümölcs egészítette ki a menüt, Amelynek fogyasztásához én is szívesen csatlakoztam, mivel szüleim házában megszoktam a hústalan, egyszerű étkezést. Azért térek ki erre részletesebben, hogy rámutassak, a régebbi korok alkimistái mennyire ismerték a helyes étkezés szabályait, a vitaminok szerepét, és már akkor állították, hogy a diétának döntő szerepe van, csak nem minden betegség megelőzésénél és gyógyításánál. Rosár, akit 230 év előtt szolgáltam, szintén hústalanul étkezett, nyers gyümölcsöt, tejtermékeket fogyasztott, és betegeinek diétát rendelt. A gyógyszer, amellyel ezen felül ő is, épp úgy, mint Paracelsus, Trismozin, Albertus Magnus, Szent vagy Szent támogatta, frissítette, küzdőképessé edzette a beteg szervezetét, a természet gyógyerejének sűrített esszenciája, a regenerációnak mély tudással és intuícióval ellesett titka volt. A gróffal én is csak este találkozhattam egy-egy órára. Ilyenkor komoly volt és kevés beszédű. A világi gavallér, az elbájoló fezőr, vibráló, tüzes elevensége teljesen lehullott róla, és egy másfajta, teljesen elvont légkör nemes, egyszerű csendje vette körül. Ilyenkor telítődött azokkal az erőkkel, melyeket a világba kellett ontania, hogy a millió hulló magból egy-egy megfogadjon valahol a mostoha talajban. Meghallgatta összefoglalásomat a levelekről, amelyeket kapott, s néhány szóval közölte a választ, melyet küldenem kellett rájuk. Európának úgy szólván minden jelentős személyiségével írásos kapcsolatban állott. A hírek első kézből futottak be hozzá, tanácskérés formájában, és így az események nem csak születésük előtt mutatkoztak meg előtte, hanem néha ő határozta meg irányukat. Sajnos nem elégszer ahhoz, hogy a világnak egy pillanatra is értelmesebb képet adjon. Az emberek mindig magukon szűrik át a tanácsot, amelyet kértek és kaptak, és belekerül a sok szubjektív elem, mely a lényeget teljesen átváltoztatja. Gendben Szent jó jóvoltából jutottam egy különös és igen jelentős átéléshez is. Valamelyik reggel két szolga, egyik állandó szolgálatunk van, a másik csak kisegítőként, a teli járatta fel alá a fogadó előtt. Én éppen korai sétámról tértem haza, és figyelmes lettem egy férfira, aki ketftelve nézegette a lovakat, majd szóba elegyedett a szolgákkal. Öltözéke különös, feltűnő, hivalkodó volt, és elárulta azt is, hogy idegen. Barna arcbőre, nagy szemhéjú, sötéten égő szeme, hatalmas sasorra, erős álla és duzzat élvedeg ajka latin eredetre vallott. 45-50 évesnek gondoltam, bár magas alakja izmos és fiatalosan karcsú volt még. Nem külsejének szokatlansága keltette fel érdeklődésemet, hanem a villanásszerű bizonyosság, hogy ismerem valahonnan, csak elfelejtettem a nevét. A fogadó árkádja alá húzódva figyeltem szenvedélyes arcjátékát és széles mozdulatait. Úruk felől faggatta a szolgákat. Érdeklődött, micsoda előkelőség lehet az, akinek ilyen gyönyörű, ritka állatai vannak. Állandó lovászunk nem felelt. A másik fontoskodta el nagyképűen, hogy a telivérek Szent Zsermen grófnak, az adeptusnak a tulajdonában vannak. A gróf egy hónapja lakik itt, és sohasem hagyja lakását. Aki csak keresztül utazik a városon, szeretné látni őt, de Szent Zsermen senkit sem fogad. Az idegenre szemlátomást hatott a név, mert szenvedélyesen kitört. Szentzsermengróf, de hiszen én ismerem őt, engem bizonyosan fogad, azonnal jelentsemben a. Miközben a szolgák ilyetten szabódva tiltakoztak, és én bosszankodtam az erőszakos ember tolakodásán, egyre fokozódva hatalmába ejtett a furcsa és érthetetlen ismerősség bizonyossága, amely taszító, halványon szorongó érzésekkel párosult. Nos, majd érni fogok neki, vágta el a vitát büszke, széles, akaratos mozdulattal, amelyben nagy önhitség és az olyan ember színészkedő tudatossága tükröződött, aki mindent közönségnek csinál. Ez a mozdulat meghozta végre a felismerést. Louis de la Turzel. a bordéházban megölt kalandor, az örökké szerelemre éhes iszákos szatír, aki elmúlt életemben apám volt. Néztem távolodó alakját, hiúz mozgását, amelyet változás nélkül átmentett új életébe, testalkatát, amely még mindig a szenvedély burka volt, csak valamivel több értelmet és érteklődést rejtett. Este Szent Zsermen rögtön észrevette töprengő nyugtalanságomat, kérdésére elmondtam élményemet. Még elbeszélésem végére sem értem, mikor szobánk nyitott ablakán át, kőre erősített levél repüldve. Ez rával... Mondtam kis szégyenkező bosszúsággal, mintha még neveletlen hozzátartozom volna. Felemeltem az írást. Erőszakos és hatásvadászó. Nagy, szenvedélyes, vastagvonalú, de durvasága mellett szellemes és eredeti írás volt. Kedves grófom, a hétfejű sárkány sem tarthat vissza attól, hogy betörjek önhöz a régi barát címén. Mikor hajlandó fogadni egy másik életművész látogatását, aki égavágytól, hogy kezet szoríthasson önnel? Holnap este felé személyesen jövök a válaszért, kaszanovája. Mikor az aláírást megpillantottam, fel kellett kiáltanom a meglepetéstől. Kaszanova, ez haladás! Nem, mondta csendesen Szent Zsermen, kiteljesedés. Egy rossz irányú életvonal végső pontja, amely magában rejti a hanyatlást. Azt gondolom, erősen túl az, amikor régi barátként üdvözli önt, mondtam hitetlenül mert nem tudtam ellenállni a vágynak, hogy kérdezősködjem róla. Vannak egy oldalú barátságok, kornérius, és én valóban összeakadtam vele néhányszor a közös színpadon, ahol mindketten szerepet játszunk. Ezek a szerepek ugyancsak ellentétesek egymással, mondtam halkan. Igen, de éppen ezért bizonyos mértékig kiegészítik egymást. Mint a fény és az árnyék. Egyik a másika nélkül nem lehet meg ott, ahol anyag van jelen. Különös érzéseket kavar bennem, mondtam tűnődve. Sajnálom, és taszít. Szeretnék tenni érte valamit, mert iszonyodom tőle. Felelősséget érzek, mintha még közöm lenne hozzá. Szégyellem, és érdekel. Hajlandó fogadni őt holnap? Nem felelt mindjárt. Szeme fürkészve pihent rajtam. Azt hiszem fogadnom kell őt, hogy megértsed, és őt is felold magadban egészen, Kornélius, Hogy lásd, se te, se én nem tehetünk érte e pillanatban semmit, s hogy maga Isten sem tesz mást vele, mint hogy élni hagyja tovább. Élni és tapasztalni. Másnap be kellett vallanom Szent Zsermennek, régen nem érzett, rossz izgalommal vártam kasztanova megjelenését. A gróf ez este újra világfi volt. Sötét öltönyének, smellényének drágaköves gombjai vagyon tértek. haja póderes volt, gyűrűjében tiszta fényű, hatalmas zafírkő csillogott. Ma este valami fontosat kell megtanulnod, Kornélius. Senki sem lehet mesterré, míg meg nem értette a dolgok igazi természetét, a törvényt, hogy mindenkihez csak a saját módján lehet hozzáférni és csakis befogadó képességének mértékéig. Ahol nincs hely, oda hiába akarod beerőszakolni a világ legnagyobb, legboldogítóbb kincseit, és az olyan próféta menthetetlenül nevetséges fotóból válik, aki köveknek prédikálja az igét. Jacques de Casanova de saint jelentette a szolga. Szentzsermen felállt, és vendége elé sietett. Én a háttérben maradtam, csendes figyelőként. Külsőm, melyet feltűnést kerülő öltözéken még jobban elfedett, szerencsés módon színtelen és tömegbe vesző volt. Ennek előnyét sokszor érezhettem a szentzsermem mellett töltött évek alatt. A szobában, ahová kaszanova belépett, sok gyertya égett, de az elfüggönyözött téve mély árnyékba veszett. Odahúzódtam be, és különös érzések, gondolatok hullámzásával figyeltem közvetlen közelről a híres és hírhett embert akiről olyan keveset tudtak, és olyan sokat beszéltek, és akinek emlékezete előtt elhomályosult múltjához, megrendítő módon hozzátartoztam. Sokat változott, és idősebb volt, mint ami ennek az utcán messziről gondoltam. Megváltozását nem külsejére értem, hiszen arcvonásai egészen mások voltak, mint Louis de jól lehet átderengtek rajta hasonló alapvonások, melyeket ezúttal is jelleme alakított ki. Kasanova arca sötétebb, szenvedélyesebb, ravaszabb, tapasztaltabb arc volt. Kiélt, de nem tompává ivott kifejezésű. Szeme gyorsan, éles figyeléssel, bizalmatlanul villant. Kalandor szeme volt, mint aki keresi és alakítja a sorsát. Pillanatokra felmerült benne valami fanyar, okos humor is, keserű, még nagyon cinikus, teljesen hitetlen amely e ponton nem egyéb, mint a fáradtság, csömör és öregség hamuja. De mégis a szál vége volt, amelynél fogva a szellem bontani kezdi a sűrűn összeszőtt anyagtömeget. Noha a férfiakban okvetlenül ellenérzést keltett bizarr, szinte női hiúsággal összeválogatott, színes, drága ruházata, senki sem vonhatta ki magát egyéniségének és megjelenésének hatása alól. Annak, akivel beszélt, kereste a pillantását, egész testével minden szavával feléje hajlott, és izzó erejű hangjával szinte megostromolta. Gyengébb férfi jellemet vagy a passzív nőket úgy elsodorhatta, mint a szökőár. ár. Szentzsermen mosolyogva a fogatkozó barátság és csodálat láva kitörését, aztán hűvös szeretetreméltóságával lecsendesítette akár a tenger varázslója a vihart. Ön azt írta, barátom, mindketten életművészek vagyunk. Nos, akkor tegyük félre a tömegnek tartogatott fegyvereinket, a hízelgést, bókot és áratozást, amely csak a fajankók fejét le egyetlen csapással. Úgy hiszem, gazdagságunkban megengedhetjük ezestére a teljes őszinteség fényűzését, azt, hogy egészen önmagunk legyünk. Kaszanova elragadtatással helyeselt. Istenemre a legkísértőbb és legészgatóbb ajánlat, tehát pongyola és papucs. Szenzsermen mosolygott. Nem, kaszanovám, teljes mesztelenség. A vendég arcán kis meghökkenés látszott, amely helyet adott a figyelő óvatosságnak. Ahogy parancsolja, önvetkőzik előbb? Szenzsermen nyugodtan bólintott. Én, mondta ércesen. A terített asztalhoz invitálta vendégét, a kitárult ajtóban a nesztelen léptő jidám jelent meg, roskadásig rakott tálcával. Szétrakta a fűszeres illatú ételt, bort töltött kaszanova poharába, Szent Zsermen poharát üresen hagyta, aztán némán távozott. Fogjon hozzá, és gyűjtsön erőt a szokatlan teljesítményhez, mondta szívélyesen Szent Az önétele egészen más, mint az enyém, és a pohara üres mondta Kassanova, vendéglátója mosolyát tükrözve, amely az ő arcán gyanakvó rossz mellék szint kapott. Onnan tudhatnám, hogy nem akar megmérgezni Európa legnagyobb varázslója. Szentzsermen bólintott. Helyes, az első ruhadarabot mégis önvetette le. Cornelius. Előléptem az árkád alól. Megjelenésem határozottan váratlanul érte Kassanovát, összerezzent és fürkészve bámult arcomba. Honnan az ördögből került elő ez a fickó? Tört ki belőle önkéntelenül. Egész idő alatt jelen volt a muram, Feleltem udvariasan és meghajoltam. Cornélius von Grotte, szolgálatára. A famulusom, az árnyékom, ha úgy tetszik. Tekintse maga is annak. Velünk marad, és nem számít. Kóstold végig kaszanova barátunk ételét, és így áll a borból, parancsolta. Kaszanova megragadta a poharát, és egy hajtásra Köszönöm, nem szükséges. Szentzsermen mindig helyesen számított. Én már megriadtam, mivel szeszesitalt húst sohasem fogyasztottam, Kaszanova előtt pedig egy egész őzgerinc párolgott. De elég volt halálmegvető bátorságát kétségbe vonni, hogy hiúságból elkövesse akár a legnagyobb ostobaságot. Evés közben nyugtalan pillantása újra meg újra visszatért hozzám, már én is az asztalnál ültem. Remélem nem zavarja az én jó jelenléte, kérdezte Szentzsermen előzékenyen. Nem, miért zavarna, csak olyan átkozottul különös. Micsoda? Mondja, öcsém, fordult egyenesen hozzám. Nem találkoztunk mi már valahol? Szentzsermenre pillantottam, aki nyugodtan felelt helyettem. Megmondhatod, az ön kivételesen törvényes fia volt, Kaszanovám, nem most. Az előbbi életében. Így volt, uram, mondtam csendesen. Kaszanován eluralkodott valami leküzdhetetlen, nyugtalanító érzés, amelyet nem akart elárulni. Lármásan nevetett. Az ön fantáziája valóban páratlan, Szent Zsermen, De miért kísérletezik ilyen kell, mint én vagyok? Téved, barátom, a megegyezésünkhöz tartom magamat, teljesen őszinte vagyok. Akkor miért tagadjak én? A ez az egész összetanult História, mondta Nyersen. De belemegyek. Vetközzék tovább. Lássuk, Hol szedte a fekete szakácsát. Tibetből hoztam magammal. Mikor volt Tibetben? 85 évvel ezelőtt. Ez szerint hány éves? Jidám, 120. 120? Jó, én az önkorát Kérdeztem. Nekem nincsen Korom. Ez szabálytalan, Kitérés. Csak nem elég közeli meghatározás, de ha óhajtja, a formavilág létbelépése óta élek én is. És emlékezik? És emlékezem. Nem mondana valami pikáns érdekességet Kleopátráról. Meglehetősen köznapinak láttam. Zavaros fejű, vágyó asszony volt, akit egy letűnt hatalomviszfénye megőríített. Kleopátra kései varjú amely tanyát vert a régi királyisosok elhagyott trónszékében. Nem volt már semmi köze Egyiptom lelkéhez, az ősi fáraó papokhoz, a nagy tudás birtokosaihoz. Külső csinossága sem emelkedett valójában egy fiatal rabszolganő szépsége fölé, csak a pompa, amelyel körülvette magát, s rangja fokozta kívánatosságát. Akarata puszta akaratosság volt, s nem a cél tudatosság teremtő koncentrációja, nem sorsformáló mágia, ezért kellett elbuknia. Elég, ön érdekesen, de hamisan játszik. Ezt visszautasítom. Nem akartam megbántani, csak én is mesztelen vagyok. Helyes. Tehát tovább kérdezhetem a szemfényvesztőt? Igen. Ha kívánom, mindenre felel? Minden titkát feltárja előttem? Ismétlem, őszinte leszek. Mi mást jelent az őszinteség? Ön titkokról beszél, kaszanovám, és nekem épp úgy, mint a természetnek, vannak titkaim. Ezeknek a feltárása nem rajtam áll. A természet sem titkolódzik. Aki kérdezi, annak felel, de a saját nyelvén. Ahhoz, hogy megértse, előbb tanulnia kell. Értem, szóval még tök félkónak tart hozzá. Nem, olyan embernek, aki egyelőre másfajta nyelveket tanulmányoz kaszanova arcán buja, önelégült mosoly jelent meg. Bizonyos, hogy vannak nyelvek, amelyeken jól beszélek, de azért ebben ön sem marad el mögöttem. A rejtélyes légkör, amelyel körülveszi magát, épp úgy hat az asszonyokra, mint az én félelmetes hírem. Néha egy-egy makacsul zárva maradó hálószoba előtt irigykedtem arcfestékeire és kozmetikai szereire, amelyel a gyorsan tovatűnő ifjúság árnyékát varázsolta hervadástól rettegő szépségének arcára. Miért? Mert ez az a kulcs, amely minden ajtót nyit. Lehet, én még nem nyitottam be vele sehová. Kaszanova szeme gúnyos, cínikus megrökönyödéssel tágra nyílt. Csak nem akarja azt állítani, hogy nem érdekli a szerelem. Engem minden érdekel, még a szerelem is. Akkor mire vonatkoztassam az előbb elhangzott kijelentését? Soha sem élt a kínálkozó alkalommal. Talán másképpen éltem vele, mint ön, de engem tökéletesen kielégített. Kasanova mosolya ajjas nevetésé szélesedett. És a partner nőjét... Vajon azt is tökéletesen kielégítette, grófom? Azzal hízelgek magamnak, hogy igen. Barátságukkal továbbra is kitüntettek. Sőt, hálásak voltak, hogy nem kellett sem csömört, sem megbánást érezni Akkor érintetlenül keltek el az ágyból barátom. Testileg. Ha, szóval lelkinászt ült velük? Azt hittem, Szent Zsermen a kifogástalan gavallér sokkal jobban fél a nevetségességtől, hogy egy éhes asszonyt ostjával etessen. Látja, kaszanovám, most megint elérkeztünk egyikéhez a titkoknak, amelyekről hiába is beszélnék. Ön mindössze annyit ért meg belőle, hogy a gyönyör elragadtatása csak addig lobog, míg a hátgerinc hosszú gyertyaszálából ki nem fogy a kanóc. Mellesleg figyelmeztetem, ideje, hogy takarékoskodjék – az én nem fogyasztja erőmet. Minél tovább ég, annál élőbbé válik, és az, akivel megosztom, soha sem érzi a kilobbanás fáradtságát. Ó, oh, a vég nélküli meséje. Ismerem, nem hiszek benne. Megjártam már minden poklát, minden mellékös fényét a gyönyörnek, de még nem találkoztam vele. Ölelkeztem sötétbőrű, telhetetlen ázsiai nősténnyel, aki szent könyvekből tanult paráználkodni, és órákra nyújtotta ki azt, amit nyugaton pillanatok alatt intéznek el. Ölelkeztem szafó utódaival Görögországban, akik gonosz, szép, halálosan izgató hosszú szertartássá avatják a szeretkezést. Öleltem olazdámákat öregférjük hálószobája mellett, akik szomjasak és berzselők voltak, mint a sivatak homokja, Elcsábítottam spanyol szüzeket, akik tüzes keresztként viselték szüzességüket, Kóstoltam francia kurtizán ingyen csókját, akinek hideg és elszánt művészete őrjétőbb volt mindennél, amit ismertem, de végül mindegyik a kilobbanás fáradtságához vezetett. Test nélkül nincsen gyönyör, és a gyönyör rövidebb, hosszabb lángolás után kialszik, mert a test ereje véges. A test ereje is végtelen, mint minden erő. Csak elillan attól, aki nem érti fogvatartani és szüntelenül megújítani, mondta Szent Zsermen. Az önhíres csoda szerére, az atóéterre céloz? Arra is. De az csak szimbóluma az univerzális spiritnek. Megmutatná nekem? Szívesen. Csodálkozásomra Szent Zsermen felállt, szekrényéből viasszal gondosan lepecsételt kristályüvegcsét vett elő, és átnyújtotta a mohón érte kaszanovának. Az üvegcsében a gyertyafényében, amelyhez Kaszanova vizsgálódva közel tartotta, fehéres, teljes folyadék csillogott, amely nem töltötte meg teljesen az üveget, s a dőlési szög irányába ide-oda tolult. Ebben is felderítetlen, sűrített erők vannak, mint az embertestében, mondta csendesen Szent Láthatja, érezheti a súlyát. Rázza csak meg, világítsa jól át. Figyelmeztetem azonban, ha ön vagy bárki hozzá akarna férni a titok ismerete nélkül, elillanna szája elől, mint pára. Nem hiszi? Nem. Itt egy gombostű. Szúrja át a viaszt. Ha egyetlen cseppet le tud nyelni belőle, évekre megújíthatja vele férfi erejét. Kaszanova türelmetlenül átvette a gombostűt, belemélyeztette a viaszba, aztán kihúzta, és az üvegcsét újra közel tartotta a gyertyához. A kristály áttetsző ragyogással fény lett. A teljes folyadék nyomtalanul eltűnt egy ezred másodperc alatt. Hová lett? tört ki szanovából. Hová lesz a fiatalság ereje? Az álmokban szétszórt magok tüzes nemzőképessége? Hová lesz a lemetszett fej véres csonkjából az élet egy pillanat alatt? Nem tudom, de kérdezni én is tudnék úgy, mint ön, felelet nélkül. A felelet itt áll ön előtt. A felelet a kezében van, de ön nem érti ezt a nyelvet. Másodszor dörzseli az orrom alá. Nekem azonban elegendő az, amit értek, érzek, tapintok és látok a világból. Sem kedvem, sem időm nincsen újra iskolapadba ülni. A megifjított férfi erő ellenben bevallom szíven talált. Én nem ismerem a titkot. Ön, mint állítja, ismeri. Juttasson hát a szervezetembe az illanó atóéterből. hosszabbítsa meg életemet, azt, ami nekem a teljességet jelenti, és én örökre hálás szolgálja leszek. Késleltetném a fejlődését, barátom, nem tehetem. A közvényét ellenben szívesen meggyógyítom. Tizenöt általam készített pirula három nap alatt eltünteti fájdalmait, és visszaadja rugalmasságát. Vigye az ördögbe a piruláit, éppen olyan hazug bűvészkedés lenne az is, mint a fiatalítószere. Utóla kisütni, hogy azért nem használt, mert egy sánt a számára gondoltam közben. Valami pozitívumot mutasson, valamit, amit megfoghatok, mint a borosserleget, vagy az asszonyok forró testét, ami felmelegít és erőt ad, mint a fűszeres étel, amely ott marad a villámon, mikor enni készülök belőle. Tört ki a szanova durván. Kérem, mondta Szentzsermen simán és halkan. – Van egy nagyobb ezüstpénze? – Van, minek? kérdezte Kaszanova, és előhúzta erszényét. – Kölcsönözze nekem egy rövid időre, ígérem, még mielőtt eltávoznék innen, kamatot hoz önnek. Kaszanova átnyújtott Szentzsermennek egy tizenkét szós ezüstpénzt. Kinyílt az ajtó, és ídám lépett be egy hordozható kis vaskemencével. Plélapot helyezett a padlóra, arra ráállította, aztán fát, szenet hozott be, meggyújtotta a tüzet a kemencében, és fújtatni kezdett. Az összjáték remek, bólintott elismeréssel kaszanova. Még végszót sem kell kiáltania. A kellő pillanatban belép a néma szolga, és teljesíti az előre megbeszélt parancsot. Jidámnak az önjelenlétében adtam parancsot, hogy hozza be a kemencét, és készítse elő az operációt, mondta Szentzsermen egyszerűen. Az én jelenlétemben? Mikor? Nem hallottam. Idám hallotta. Idám másként hall, mint ön. Idám megtanulta. Miért hangsúlyozza annyiszor, hogy ostobának tart? Semmit sem hangsúlyozok, csak tényeket állapítok meg. Amit nem tud egy ember, azt még megtanulhatja, feltéve, ha meg akarja tanulni, ha van hozzá érdeklődése és kitartása. Nekem nincs, de nem is hiszem, hogy volna mit megtanulnom. Nem csábít az olyan fajta hiúság, amely önt fűti. Az ugyanis, hogy emberfeletti lénynek higgyenek. Persze, ön nem hiszi, és önt nem csábítja. Rendben van. Talán megvizsgálná ezt a tégeit, mielőtt lezárom. Átnyújtotta a Novának a aki először kifordította, azután gyűrűjével pontról pontra végig kopogtatta alsó és felső részét. Szentzsermen beleejtette a tizenkét szós ezüstöt, ráerősítette a fedelét, és a tégelyt a vaskemence izzó parazára helyezte. Jédám megfordította az asztalra helyezett homokórát. Kaszanova és zsermen egyetlen szót nem ejtettek. Jédám némán végezte dolgát, én meg az árnyék szerepét játszottam, mint egész idő alatt. Csak a fújtató, egyenletes sziszegése hallatszott. A szobát mégis megtöltötte Kaszanova hangos, nyugtalan ingerültsége, amely a vastégei lassú átpirosodásával párhuzamosan nőttön nőtt. Elégedetlenségének, néma tiltakozásának, ösztönös ellenszegülésének sűrű hullámai ott gomolyogtak Szentzsermen csendes alakja körül, aki keresztbe karokkal nézte a tüzet. A homokórán lesiklott az utolsó homokszem, jidán bólintott, félredette a fújtatót. Két fanyelű vasfogóval lecsavarta a tégei tetejét. Kastanova és Szentzsermen egyszerre léptek a kemencéhez, a tégeiben megcsillant az olvadt ezüst. Szentzsermen kezét a tégei fölé tartotta, kis viaszgolyót ejtett a tégeibe. Iden visszacsavarta a fedelet, megfordította a homokórát és újra fújtatni kezdett. A szobában szinte kibírhatatlanná fokozódott a hőség, mint akkor Anton Bruggendorf alkimista műhelyében. Kaszanova nem mozdult a kemence mellől. A fűszeres étel, tüzes bor és tisztázatlan indulatai belülről is fűtötték. Parókája alól verejték csíkok futottak le, vastag brokát sejem kabátja hónajánál átnedvesedett. Arca vértolulásosan piros volt, homlokán sötét érkígyója lüktetett. Az idő letelt, idám kinyitotta a tégeit. Majd hűtővízbe merítette. A percek alatt lehűlt sárga szín aranyat Szentzsermen feszítette ki a tégelyből, és átnyújtotta kasanovának. Vizsgáltassa meg holnap valamelyik aranyművessel, de ne feledkezzék meg leméretni egy ezüst tizenkét szósnak a súlyát, hogy ellenőrizhesse az aranyét, amely pontosan ugyanannyi kell, hogy legyen. Kasanova vakindulata kirobbant csalás, ajas közönséges szélhámosság. Hangja fulladt volt és gyűlölködő. Láttam, mikor a tégelybe csempészte az aranyat. Szentzsermen arca hűvös és nyugodt maradt. Azt hiszem, az önszavai után szükségtelen, hogy tovább is együtt maradjunk. Könnyedén meghajolt Kaszanova előtt, ídám az ajtóhoz lépett és kitárta. Kaszanova magára kapta köpenyét, az aranyat a földre hajította. Miközben leviharzott a lépcsőn, Hallottuk tühös szitkozódását. Pészkos képmutató banda. Engem akarnak felültetni. Sarlatán, nagyképű majom, tudákos senkiházi, házi. Hátul gombolós kölyök volt, mikor én már... Hangja, léptei, alakja, belevezett az este sötét csendjébe. Visszafordultam Szentzsermen felé. Jidám már eltűnt. A mester az ablakhoz lépett, és kinyitotta. A sűrű, meleg, ellenséges, fűszeres gőzök elpárologtak, és helyet adtak a hűs, őszi levegőnek. A gyertyákat sorra eloltogattam egyetlen kivételével, aztán Szent mellé léptem az ablakhoz, és alázatosan megköszöntem neki a misztériumot, amelyet lejátszott előttem.